Domnule director, estimați colegi mai mari, profesori și mai mici studenți și masteranți, tema expunerii mele este influența religiei asir babiloniene asupra vechiului Testament și poate nu doar în subsidiar, o paralelă foarte rezumativă. Cronosul este implacabil, codul Hamurabi și cele 10 părinți sau decalogul mozaic. Mesopotamia, țara dintre râuri, Continuă, după mai mult de trei milenii să fascineze lumea istoricilor și a arheologilor, chiar și prin faptul că această regiune a jucat un rol decisiv în trezirea la viață a trecutului, despre care au zis, au scris clasicii greși de la Homer la Herodot, dar mai ales prin aceea că ea a dat naștere la numeroase controverse, privind prioritatea în timp a culturii și a spiritualității babiloniene, față de cea a tuturor celorlalte din Orientul Apropiat, inclusiv acele iudaice, în ceea ce s-a numit teoria pan-babilonistă. De aceea, întrebarea esențială care s-a pus și se pune încă, este cât are în comun cu această tradiție iudaică, în speță cu Biblia, religia vechea religie, cultura siro-babiloniană. Sunt nevoit uh, să fiu foarte expeditiv și să trec așa în pasant mult uh, multor pasaje din uh, foarte scurt fostul meu studiu, care, mă rog, el se vrea o parte dintr-o carte în curs de apariție, anul acesta, sper. Ce este că, uh, istoricește vorbind, după distrugerea cea din a templului din Ierusalim, 586 n.p.C., Babilonienii au exilat mulți dintre evrei, inclusiv clasele conducătoare, exilații s-au îndreptat spre Babilonul și au stabilit acolo de-a lungul canalelor de la Babilonul un oraș situat pe malul estic al râului Eufrat. Și psalmul 137 înregistrează strigătele lor de suferință la râul Babilonului. Acolo am șezut și am plâns când am adus aminte de Sion. Unii cercetători cred că cultura babiloniană Absorbită de primi exilați, a influențat puternic forma finală a iudaismului biblic. Răspândirea culturii spirituale sumeriană la origine, dar asimilată de asiro-babilonieni, la toate popoarele Orientului apropiat, a putut da naștere încă de la sfârșitul de secolul XIX și cu virulență la începutul secolului XX, teoriei pan-babiloniste, după care Babilonul ar fi fost Unicul și cel mai vechi focar de cultură al umanității. Iar civilizația babiloniană ar fi avut o influență covârșitoare asupra dezvoltării culturii la cele mai multe dintre popoare. Nume foarte interesante și în vog la acea vreme, precum Friedrich Deliș, Delisch, Hugo Huingler, Alfred Ieremias și atât de cunoscutul Samuel Noah Kramer, cu istoria începe la Sumer primele 39 de începuturi înregistrate, atestate. După care, toate credințele despre crearea lumii, despre potop, despre păcatul original al omului, despre existența raiului și a iadului, ar fi apărut mai întâi în Babilon. Și de acolo s-ar fi răspândit la toate popoarele din apropiere. Așadar, nici Vechiul Testament nu s-ar fi dezvoltat independent de sfera babiloniană de gândire și trăire, susțin aceștia, și chiar întreaga concepție despre lume din cadrul tradițiilor acestuia zvărește din tradiția mesopotamiană. Pe de altă parte, încă din primele decenii ale secolului al XX-lea, prima critică și respingerea acestei teorii apare destul, ziceam, de devreme și ea vine din partea unei personalități a vremii etnologului și psihologului german Wilhelm Schmidt. În orice caz, la vremea aceea, un uh, Diliș, de exemplu, care este unul dintre susținătorii acestei teorii, cel puțin până la un, un moment, scrie la un moment dat în celebra sa carte foarte uh, foarte lapidară, care de fapt este este fructul unor uh, cursuri publice, Că, până acum, convingerea constantă și universală a pan babilonismului rezidă în faptul că toatele săpăturile babiloniene și asiriene sunt destinate inaugurării unei epoci, nu numai în viața intelectuală, dar mai ales în critica și înțelegerea Vechiului Testament, și că de acum înainte numele de Babel și Biblie vor rămâne inseparabil legate între ele. n greșit că atât descoperirea sumerienilor, a remarcabilei lor culturi, și mai ales asimilarea acestea de către babilonieni, cât și cercetările recente asupra straturilor de cultură și civilizație din Mesopotamia, zic recente, de fapt, ca în ultimele cinci decenii. au relevat faptul că Mesopotamia a fost un fenomen neunitar, din unul foarte, foarte composit. El a fost punct de întâlnire a mai multor rase, civilizații, culturi și abia la o dată, destul de târzie, devine un centru de emanație culturală și spirituală. A făcut necesară o reevaluare a tezei babilonismului, mergând se până la o respingere a ei. Sigur, cele trei uh, ale etnice principale au fost mai multe care, care au uh, concurat la alcătuirea civilizației babiloniene Au fost uh, sumerienii nesemiți, donacadienii sau semiții care s-au ajutat în Valea Eufratului și amoriții. Cercetătorii și-au îndreptat atenția către relația dintre tradiția iudaică și cea babiloniană pe care o definesc ca o dependență a tradiției iudaice de cea babiloniană. De exemplu, pornind de la mitul potopului pe care îl prezintă ca la, fiind la origine babilonian, SR Driver susține că atât verdictul biblic cât și cel babilonian al facerii lumii folosesc sursele unei tradiții comune. Este adevărat că se pot desprinde anumite nuanțe comune între refratul biblic al creației și cel al epicului babilonian. Și este vorba de epicul cel mai cunoscut, poate enuma Eliș, la Nabu Babu și amam, când sus cerul încă nu era numit. Pentru că în jurul lui, în prima parte a expunerii mele, ne vom concentra atenția, din care se desprinde elemente parese comune, cum ar fi haosul primordial, care a fost separat în cer și pământ, precum și echivalența termenilor pentru haos tiamat în epicul creației și Tehom în original Tanacul evreiesc, apoi lumina care existat înainte de crearea astrelor, crearea firmamentului, a pământului, a omului, o divină și prezența cifrei șapte. De altfel, din textele poetice la Vechiul Testament unde se facă cei referiri la tensiunea dintre creatori și diferitele elemente ostile, s-a inferat o asemănare cu conflictul dintre Marduc și Tiamat. Ori pornindu-se de la aceste coincidențe de idei, s-a ajuns la concluzia că textul biblic a folosit materiale ce au aparținut sferei religioase a babilonienilor. Trebuie spus că la aceasta se mai adaugă și datarea eronată. A referatului babilonian, E, numai liși, astfel s-a crezut că acesta a fost scris în jurul anului 2000, deci cu mult înainte de cea mai timpurie posibilă datare a scrierii textului genezei. Ulterior s-a arătat că epicul babilonian a fost scris pe la 1100-1200 înainte de Hristos și că nu este niciun text chiar normativ pentru cosmologia babiloniană sau sumeriană. Mai mult decât atât, între relatarea biblică a facerii lumii și cea babilonială, există și diferențe care nu se lasă eludate cu ușurință. Astfel, premiza principală a concepției biblice despre creație pornește de la dependența completă a ordinii empirice față de Dumnezeu. În structura creației Dumnezeu Iahve este chipul central, atotputernic, a cărui unică voință stă la baza actului creator. În plus, acest Dumnezeu Creator intră în relație personală cu lumea creată prin lucrarea sa proniatoare, fapt care imprimă creației și un sens moral precis. Spre deosebire de această direcție, referatele cosmogonice babiloniene, în special enuma Eliși, sunt preocupate întâi de toate să rădea modul în care au apărut zeii. Epicul începe cu prezentarea unei genealogii a zeilor, fapt care ne îndreptătește să spunem că Enuma Eliși este în primul rând un text teogonic și doar ca idee periferică, cosmologic. Iată doar primele stan stanțe din, din, de, incipit, de început al Enuma Elișiu. Când sus cerul încă nu fusese numit, iar jos pământul încă nu purta un nume, când nu exista decât absul primordialul născătorul lor, când niciun loc de pășune nu fusese format și nici măcar un mărăci, nici nu apăruse, când niciunul dintre zei nu fusese adus într-o ființă, când ei încă nu fusese pe numele lor chemați și destinele lor încă nu fusese fixate, în acest timp fură creați zei în lăuntru lor. Am folosit traducerea mea, ca și în cazul textului legislativ al, codicilor, al codului lui Hammurabi, de traducerile eminentului orientalist, mitolog și teolog Atanasie Negoiță. O imaginea pe care ne oferă ei numai Eliș este, asupra începutului este clară. Nimic nu exista la început decât forțele haosului personificate în și și Tiamat. Întrucât veșnică era numai materia universului, crearea în sine nu poate fi decât opera unui demiurg care dă formă lumii dintr-o materie haotică amorfă, ori revenind la Vechiul Testament. Acesta afirmă dependența necondiționată a lumii, a empirice față de Dumnezeu, cum spuneam. În același timp se elimină și greșelile ce pot decurge din acordarea materiei Universului a unui statut veșnic, independent de Dumnezeu, ceea ce ar reprezenta o formă de dualism prin care s-ar afirma un al doilea principiu pe lângă Dumnezeu, sau panteism. Care identifică pe Dumnezeu cu lumea, transformându-l într-o putere impersonală. Spre deosebire de Inumailiș, care angajează zei în fluxul creațional, Vechiul Testament prezintă creația ca pe un act al voinței libere a lui Dumnezeu. În acest fel, sunt înlăturate nu numai ideile creaționiste între lumele, ale popoarelor învecinate și posibile înrudire cu ele, dar se afirmă, în același timp, Autoritatea a Lui Dumnezeu, precum și taina care învăluie puterea de neconceput, de negrăit, indicibil a Creatorului. Uh, sunt nevoi să... Pentru că acest... Uh, această ostăneală a mea, ca și acelorați colegi, va apărea probabil în cursul acestui an să formă tipărită, uh, să, să trec... Uh, peste o bună parte a primei părți, spunând doar că elementele care par, pe lângă cele deja amintite, care par să similare, pe lângă acestea, cele șapte tăblițe de lut care au fost descoperite în 1947, mai devreme, de fapt, care ar fi similare cu cele șapte etape sau zile ale creației. Ziua de odihnă sau odihnă de la de la Babiloniem, ales din aceste numai elici cu ziua de odignat, șabatul judaic uh, uh, sau iudaic-evresc al uh, Veclui Testament, crearea, cum spuneam, fundamental diferită față de cea a mitologiei babiloniene care presupunea un uh, haos primordial, un ce, un neantul acela din care de care se vor fi folosit uh, uh, zeii, e vorba de Marduc, zeul central al Babilonului, care devine zeitatea par excelans într-un soi de configurație uh, he henoteistă, față de, față de uh, particularitatea cu totul specială a actului creațional ex nihilor din nimic al Vechiului Testament sau, am spune noi, al tradiției iudeo-coeștine. Elementele care dau un caracter unic concepției biblice despre creație, lipsesc în întregime din tradițiile cosmologice ale celorlalte popoare, pătrâne din răsăritul apropiat chiar dacă interesul prezentat odată pentru această teorie nu mai există de maniera exploziei de entuziasm ce s-a registrat la început de secolul XX, se recunoaște totuși influența spirituală puternică primitură concepții, forme ale gândirii cu influența asupra credințelor uh, orientale, asupra credințelor și riturilor din tratatele Talmudului babilonian și acelui palestinian asupra gândirii gnosticilor asupra cabalei mai cu seamă. O altă Probă la dosarul afinităților și intercondiționărilor tradiției liturgice cu cea babiloniană reprezintă textul de legi sau codului Hamurabi sau Hamurapi, cum sugerează în ultima vreme uh, lingviștii, cel cald, cel care vindecă în traducere, Hamurabi, un epitet al Zeului Soare, al lui Shamaș. Deci textul de legi codului Hamurabi este cotit multă vreme, cel mai vechi din întregul Orient. Dincolo de faptul că excavațiile ultimelor decenii au dat la iveală cu legea de legi evident mai vechi decât acestea, este mai mult decât incitant o privire comparativă asupra acestui cod cu legislația mozaică reprezentată de cele 613 porunci mitzvot ale Vechiului Testament și cuprinse, sigur, în nuce, în faimosul și de-a actualul decalog al lui Moise. Descoperirea colecțiilor antice de legi civile a determinat un mare entuziasm în lumea teologică. Și dacă până atunci sistemul juridic cuprins în Pentateuch era atacat, considerându-se că pe vremea lui Moise nu ar fi putut să existe un sistem atât de bine dezvoltat Codul de lege al lui Hammurabi arată că Mesopotamia avea coduri similare chiar înainte de vremea lui Moise. Legi care în cele din urmă și au originea în legiului Divin, deși ulterior au degenerat în religiile aflate în afara legământului sau Torei. Aș cita chiar din uh, unul dintre promotorii uh, teoriei pan-babiloniste, asirologul Alfred de Iremias, care atunci când a studiat prevederile legale ale Codului lui Hammurabi și le-a comparat cu obiceiurile respectate în istoriile patriarchale ale, ale Bibliei, a ajuns la următoarea concluzie. Noi am arătat cum mediul sau cadrul istoricilor patriarchilor este în armonie, în orice detaliu cu circunstanțele civilizației orientale antice, ale perioadei în discuție, după cum mărturisesc monumentele. Velhausen, este un aventiv Julius Velhausen, Marele uh, orientalist și biblist uh, german, autorul, uh, uh, prin cunoscuta sa prolegome la istoria Egiptului, a uh, teoriei uh, cunoscute în uh, numele de ipoteza documentară, care a rămas do dominantă uh, până la sfârșitul secolului 20. Velhausen zice, a pornit de la opinia că povestirile patriarhilor sunt imposibile din punct de vedere istoric. S-au dăvedit acum că ele sunt posibile. Dacă Avram a trăit cu adevărat, ar fi putut fi în împrejurările și în condițiile pe care le descrie Biblia. Cercetarea istorică trebuie să fie mulțumită cu acest fapt. Iar lui, lui Velhausen, îi se pot aminti propriile sale cuvinte. Citează din o lucrare a lui Velhausen însăși. Dacă ea, adică tradiția israelită, ar fi posibilă, ar fi o absurditate să prefer orice altă posibilitate. În codul lui Hammurabi, care tratează, în care se tratează despre dreptul de proprietate, dreptul familiei, adopțiune, eliberarea sclavului, succesiune, contractul de împrumut, dreptul penal, fixarea dobânzilor legale, Comateria, distincție făcându-se la, la infracțiune împotriva persoanei, gradând pedapsa în raport cu poziția socială a victimei sau a infractorului. Există o apropiere strânsă între aceste lege ale lui Hamurabi, bănuiți să luați, să citiți, plecând de la prolog prologul, cele 282 de paragrafe ale legii, plus epilogul. Mă gândeam că avem timp să citim nu mă cit, -avem cum. M-aș doar din lipsa de timp asupra a, a foarte băscut dar primul și cel mai important, de cel mai de seamă, principiul al legiuitorilor antisemiti care a fost Lex Talionis. Och pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață care stă la atât a codurilor, codurilor atâta lui Hamurabi cât și al Vechiului Testament. Și oasă de lege, sigur, a fost fundamental necesar într-o comunitate rudimentară și se poate spune într-adevăr că este inerentă naturii mane. Esența autoapărării, atât pentru individ cât și pentru comunitate, a fost răsplata nu numai pentru faptele comise în propoziție, dar și pentru intenția faptelor. Vezi deuteronom 19 și îi face lui, veți face lui ceea ce crezuse el că face apropiului lui Său. Așadar, ce lipsește codului lui Hamurabi este abilitatea de a discerne la nivelul intenției. Dacă cineva ucidea în societatea condusă sub legislația sa, ar fi fost ucis, pe când Tora, legea lui Dumnezeu, ia în considerare și intenția. O paralelă iarăși la care m-am oprit este aceea care observă și interdicția adulterului, a desfrâului, așa cum este exprimat în decalog prin porunca șaptea să nu fi desfrânat, în sensul de a nu să vârși adulter. Dar faptul că este un păcat mare, o crimă împotriva zilului, era o concepție care se găsea aproape în toate legile Orientului Apropiat Antic. Legile aseriene, codul codului Hammurabi, sau legile de la Ur-Namu, un alt cod de lege, de mesopotamian, mai vechi, cu cel puțin 100 de ani decât cea a lui Hammurabi, interziceau clar adulterul și uh, sunt în, uh, foarte multe uh, astfel de dispoziții. Biblia afirmă că adulterul este Hata un mare păcat. Și poate cel puțin teologii cunosc episodul legat de Abimelech și Sara, cu care primul intenționează să întățin o, o relație Lucru care ar fi presupus un adulter și astfel Biblia îl numește un mare, un mare păcat, Problema atât de serioase pentru Dumnezeu, pentru Iachve, încât el aplică vedea asta nu numai în dreptul lui Abimelec, ci în dreptul întregiului casă. Adulterul este un păcat chiar împotriva lui Iachve, deoarece el îi spune în visul lui Abimelec, te-am ferit să păcătuiești împotriva mea. În caz de adulter, legea lui Hamurabi permitea și ordona ca femeia adulterină să fie legată de mâini și aruncată într-un râu sacru. Se spunea acolo, dacă femeia se neca, asta presupunea că era vinovată. Însă dacă supraviețuia sau plutea traducerea, nu era vinovată. Sunt numeroase, numeroase similitudini însă. Însă. Trebuie spus că acest cod de a, a păstrat multe din obiceiurile gentilice primitive. Și în în paragraful 71 spune atunci furul prins era umorât pe loc, fără nicio altă judecată și îngropat chiar în fața casei prădate. Deși aceeași pedapsă, aceeași pedapsă se aplică și la evrei. Pentru că citim în Exod 22 cu 2, dacă furul va fi prins spărgând și va fi lovit încât să moară, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de moartea lui. Așadar, decalogul. Cele 10 cuvinte mai stoase sunt doar temelia unui edificiu spiritual mult mai variat. Acesta s-a construit treptat în dialogul intim care a continuat după teofania din Sinai între Dumnezeu și Moise și care se va continua până în ultima zi când înainte de a muri, Moise va putea să încredințeze ansamblul legii poporului său transcris fidel pe o carte. Căci legea se află în centrul revelației din Sinai. Dumnezeu care, potrivit exodului, vorbește deplină egalitate cu omul, nu îi spune tu, ci tu trebuie. A apărut dintr-o dată imperativul. Acest imperativ se afirmă în mod voluntar ca o ruptură cităm din Levitic, 18, să nu vă luați după datinile din țara Egiptului, unde ați locuit. Să nu vă luați după datinile din Canaan, unde eu vă voi duce. Mergeți pe calea mea. Egiptul și Canaanul sunt vecinii cei mai apropiați de Israel în deșert. Dar, odată cu aceste popoare, toate civilizațiile lumii orientale de atunci sunt înglobate în același refuz. Într-o lume deja bine organizată, unde oamenii și-au elaborat deja credințe, forme de gândire și viață, Imperativul Tore pretinde introducerea unei noi dimensiuni. Și aceasta, în ciuda apropierilor atât de mari care s-au făcut încă de la sfârșitul secolului al XIX, lea prin teoria deja amintită, între legea mozaică și mai ales referatul creației din Geneză și literatura mitologică și legislativă mesopotamiană, de la textele juridice și religioase ale orientului mijlociu, inclusiv codurile sumeriene și hitite. Concluzionând, putem spune că valoarea intrinsecă a Torei a fost însă neputincioasă pentru a împiedica, adeseori, națiunea de la cultul lui Bal și al startei al triburilor indigene cananite, până când aceste minți titanice, profeții, au descoperit în Iahve pe Dumnezeu Universului și au pledat pentru o înviorare a spiritului interior al religiei prin îndemnuri precum cel al lui Ioil pentru a rupe inimile și nu veșmintele lor. Până când, în fine, profeții au pavat calea exhortației Mântuitorului Hristos pentru rugăciunea față de Dumnezeu în duc și adevăr. Iar dincolo de contiguitățile sau apropierele lingvistice și chiar doctrinare, conținutul tanacului iudaic se detașează, axiologic vorbind, de orice concepție despre om, lume și viață ante și post-sinai din Orient așa cum se desprinde din rugăciunea și crezul central al iudaismului exprimând unicitatea absolută a lui Dumnezeu Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ehad Ascultă, Izraele Domnul Dumnezeu nostru este singur Domn să vești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău și pe aproape tău Capetele în însuți. Mulțumesc!